Однак не від самотності просила вона рятунку, а від небезпеки, що їй загрожує. Вона приснилась йому мертвою з перерізаними жилами на худенькій руці, з розплющеними очима. Таке не буває в нашому, а лише у вигаданому світі, де справжні тільки почуття. Так не буває в цьому одноманітному, довгому житті, а лише у вигаданому світі. Літо палюче. У загальному вагоні смердить потом твоїм і чужим. З тих пір, як покинув дім, ти встиг обдертися Забруднитися, пропити і проїсти гроші, видані на дорогу батьками Ніч у поїзді, йти там, куди збирався ціле життя Але протинявся по електричках, вокзалах і друзях Ще багато днів і ночей, усе відтягуючи зустріч Прибився до неї увечері у нас є все, сказала вона, сяючи очима, і ліс, і річка, і гори, і простір. Того першого вечора він навіть не поцілував її. Почувався незвично у просторі сільській хаті, кімнаті з великим люстром, книжками, квітами, всілякими, як казали в минулому столітті, поетичними дріб'язками. Швидко поснув, натомлений і не дуже щасливий. «Цілую, люблю», – писав у листах до неї, але не пам'ятав цього і наступного дня, коли побачив довкола себе ліси, гори, поля. Сказав, що не може тут залишитися. Вона не заплакала, а несміливо запросила побути ще трохи, бо вважала його напівбожевільним і через те не сердилась. Це допоможе їй, подумав хлопець, хоча, звісно, вдавати себе напівбожевільного підло, коли ти лише втомлений і виснажений. І це вже навіки. Пізніше вони рвали вишні в саду. Краплі соку бризкали на руки і пахло молоком, бо стежкою гнали корів з пасовиська. Боже, подумав ти, а що коли я воскресну тут? Нехай не надовго, а все ж натішуся цим теплим літечком. Стіни хати захистять мене від злого ока світу. Перед тим, як мала нарешті впасти темрява ночі, уявив, як хтось бігтиме до нього, окаючи тату, що він буде потрібний дитині, навіть коли розлюбить дружина. І знав, що цієї ночі спатиме солодко, як спить напрацьований чоловік. Дівчина відчула його настрій, і їм було гарно двох рвати вишні. Дарма. Він знав, як швидко минає один настрій, і його змінює інший. Правда, згодом він зрозумів, чому не може тут залишитись. І краса буде чужою, і любов принизливою, коли тебе люблять будь-якого, а найбільше нещасного, хворого. На неї важко було дивитися. Але перед від'їздом вона раптом підняла голову і посміхнулася. Він подумав, що так легко стає людині перед смертю і позаздрив її вміню воскресати. Але вона не зуміє воскресити мертвих. Дощ стікає по вікнах автобуса –